Ми нічого не приховуємо, ми всім ділимося з людьми, а люди самі роблять вибір. Ось і все. То як же ви охороняєте людей, коли ви все віддали у їхню волю? Скрикнула я вражена. Хіба є такі, що добровільно вибирають для себе нещастя, хворобу? Тоді виходить, як казали атеїсти, світ ніким накерований, хаотичний. А хто ж надсилає людям кару за прокляті і сльози? Хіба я сказав, що ми охороняємо всіх? Ішов Миколай у глибса, доведучи мене за собою. Ми охороняємо лише вибраних, мічених. Хто ж у вас тоді вибраний і за яким принципом? На це раз він мені не відповів, а я і не перепитувала. Ми йшли, минаючи запашні алеї розкішних дерев, на яких гойдалися плоти, схожі на помаранчі. І засміялася, згадала, як колись на вулицях зимових Афін Славко дві рвав мені терпкі дикі помаранджі і дуже серйозно бурмотів. Це нахабство, так рости й варятись під ногами. А Юрко Покальчук шкірився кутиками губ, працмокуючи при цьому. О, єс, yes, нахабство! Ох, Юрко, Юрко, десь можеш їти тут зараз. Працюєш для когось їдом, бо ти завжди був працьовитий. А в цьому одинадцятому саду все було нахабним. Обіруч плюскотіли кольорові озера фонтани, плавали якісь його павичі чи індики, а за альтанок, розсипаних у зелені кучерявих плющів і виноградників, долинали тонкі голоси. Однак за весь час перебування тут я не зустріла жодної душі. Та хто ж тоді там говорить і лукаво сміється? Ангели самі з собою чи ті альтанки помешкання для вибраних і мічених? Миколай випередив мій голос. Так, там ангели розмовляють з людьми, як ми з тобою. Про що вони говорять, коли вони все про нас знають, здивувалася Хто про що? Однак ми теж не все знаємо, бо ми колись були людьми. Майже напівше потом проказав мені він, заводячи маленьку затінкову альтанку між густих виноградників і квітів. То ти людина, такий як я? В моєму здивуванні не було межі. «Ні, я ангел», – коротко відповів на це Миколай Угодник і показав сідати на підлогу, вистелену килимами із квітів. Тим часом мій ангел поставив переді мною амфору з амброцією, що розливала пахощі на цю альтанку, і сі навпроти, скинувши ризу. Він справді був молодий, здоровий і красивий, як звичайний чоловік, у штанях, схожих на джинсові, у білій безрукавці, з гладко зачесаним волоссям. Той чоловік дуже поза дивився на мене своїми ангельськими очима, і я готова була заперсягтись, що вони чорні, як терен чи паслян. «Ні, ти мені скажи, ти людина чи ангел у людській подобі? Чи ти змій спокусник, коли кажеш, що в одинадцятому саду є все?» – не вгавала я. «Я тобі вже сказав, у нашому саду нема неправди. Пий цю амброзію, Марія, вона додає сили». Тут також треба мати силу. «Навіщо?» Мій ангел мовчав. «Навіщо? Адже тут усе поза моєю волею. Я тут безвольна. Я наче закладена в небесний комп'ютер, який послідовно і точно виконує свою грандіозну програму. Ось тепер ця програма висв... Висв... висвітила тебе. А потім я не знаю, що буде потім. Цей комп'ютер з'їв мене ще не з усіма» з ким я хотіла побачитись тут. «Але? Але що?» перебив ангел. «Але мені досить того, що я почула від вибраних тим комп'ютером». «Хіба досить?» «Звичайно, в житті я так була обкладена випадковими, непотрібними та обтяжливими зустрічами і з'ясуванням стосунків, що мені цілком достатньо тут того, що я маю з чиєїсь вищої волі. Я вже все ц'ясувала для себе за допомогою тої сили, що водила мене своїми садами. Мені навіть дивно, що минуло так мало часу тут, а я відкрила такі прості, зрозумілі істини, на які не вистачало мого життя там. Заради них багато хто добровільно відходив сюди. Мені лише жаль, що ця сила чи воля приходила так рідко в житті, але тепер я цілком у тій волі, і сила мені, очевидно, вже не знадобиться. «Все шпитю, амброзію», – якось тукаво усміхнувся Миколай Угодник. Хто знає, чи твоя програма вже вичерпалася, чи ще ні? О, певно, що вичерпалася, адже я в ангельському саду. Хіба тут є вищі сади? Є. Відповів мені просто ангел. Але ніхто з нас там не був.